Tak než začneme, chtěl bych se zeptat, kdo z přítomných je nespokojen se stavem bytí, zrození, stárnutí, smrti se stavem naší společnosti a se stavem našeho světa, ať zvednu ruku, <laughs> je někdo, kdo je spokojen. Hmm? Kdo je spokojen, dať zvedné ruku. Jo? A co je zdroj spokojenosti? A odkaď přichází. Proč tak to začínám? Hm? Jelikož eh, žijeme v době, kdy se stává čím dál jasnější, že jedině vnitřní spokojenost. Hm? Je to, co dá našemu životu náplň. A tuto vnitřní spokojenost, aby jsme si ji vytvořili, musíme na to mít podmínky. Hm? základy. nejenom vnitřní, ale i vnější. Hm? Bez vnějších základů nejsou vnitřní základy, bez vnitřních základů nejsou vnější základy. Vnější a vnitřní musí jít. Spolu. No já tež si nemůžu na nic stěžovat, já žiju v krásném prostředí, sice je stále rušené různými vnějšími vlivy, všude se kácí lesy, Doufej, doufám, že to Tedy slyšel jsem, že to není jenom u nás, ale že teď v mnohých místech v republice lesy mizí. Hm? Z, les, z lesem mizí tež lesní zvěr, voda a tak dále. Hm? Naše prostředí se mění. No a aby jsme žili Víceméně v pohodě nezbývá nám nic jiného, než si vytvořit podmínky, hm? které nám to dovolují. Je to tak, nebo není? Hm? No a eh, já od té doby, co jsem měl možnost jezdit do této země, jsem stále myslel na to, jak takové podmínky vytvořit. No a přišel jsem k tomu, že jestli já nic neudělám, tak není možné, abych se spoléhal na dělání druhých. Aby se člověk spoléhal na dělání druhých, musí sám něco dělat. Je to tak nebo není? Hm? Všichni souhlasí? Tak každý dělá v rámci svých možností. Buddhismus je filozofie toho, jestliže něco o buddhismu víme, je právě filozofie, že vše, co jsme, je proces a proces jsou příčiny a důvody, bez nich žádných procesy nejsou. A tyto příčiny a důvody se mění hm? a mění se tež. Podle toho, co děláme. Když něco děláme, příčiny a důvody se mění. Když nic neděláme, se též mění, ale eh, jistě ne tak, jak bychom chtěli. Jenom když něco děláme, ty příčiny a důvody se můžou měnit v tom smyslu nebo se přizpůsobit na to, co nám vyhovuje. Je to tak? Ti, kteří se snaží samozřejmě něco dosáhnou. ti, co se nesnaží nic nedosáhnout, jestli jsme teď něco dosáhli, no určitě je to díky tomu, že jsme se snažili. A to, jak vnitřně, tak i vnějšně, protože vnitřní a vnější, čím více o sobě a o světě víme, vnitřní a vnější se nedá od sebe oddělit. Je to tak? Hm? Všichni souhlasí? Jestliže všichni souhlasí, pak eh, co se děje? pak eh, se děje to, že já představím hm, své dělání, malé, malé dělání, ale eh, jestli toto dělání má základ, a já doufám, že ten základ nějaký tady je, no tak bude podmětem, aspoň tak doufám, k dělání i druhých. A právě proto chci v dnešním večeru představit trochu, trochu z malého, malého dělání, které umožnilo to, že teď na místě kde žiju, jsme založili nadaci. Ta nadace v nejbližší době bude se zabývat stavbou meditačního centra a ta nadace v nejbližší době tež bude disponovat dvěmi jako objekty, Někteří z vás se zúčastnili jistých akcí na Sněhově, asi ví, o kterých objektech mluví, o dvou dřevěnkách. No a tím pádem vzniká jistý základ, malý základ, není to velký základ, je to malý základ pro další aktivity. Tak já to vidím. A jelikož doufám, že v nejbližší době vytvoříme prostředí, které je vyhovující pro intenzivní jak individuální praxi, tak i pro jisté kurzy, a jelikož mám jistou zkušenost v, v studii a učení buddhismu, a jisté známosti mám v úmyslu pozvat kompetentní učitele, které znám, aby se též zúčastnili aktivit, které budou na sněhově. No a Moje myšlenka je, že Sněhov je ideální místo pro rozvoj duchovních věd. Já říkám duchovních věd, nejenom buddhismu, protože buddhismus není nic jiného, než vlastně jistá integrální yoga na jistých základech, které aspoň mě nejlépe vyhovují, ale které v mém pojetí nejsou naprosto v protikladu i k jiným pojetím jogy, které též jsou určitě velice užitečné a mají dopad. dopad v tom smyslu, že mají sílu změnit hm? náš postoj k životu a k sobě samým. Hm? Jestliže Duchovní vědy mají tuto sílu, že můžou změnit náš přístup k sobě a ke světu, ve kterém žijeme. Tyto eh, duchovní vědy jsou jistě pozitivní a je třeba je rozvíjet. No a na to potřebujeme základ. A o ten malý základ se eh, já a tedy několik mých blízkých známí chtějí pokoušet. A jak se pokoušejí a jak jsme došli vlastně k tomu, že se teď pokoušíme, to chceme dnes, v dnešním večeru, vysvětlit. Hm? Tak eh, to zdejší účastník učastníky na, této, na tomto večeru, který o Sněhově nevědí. Hm? Možná bych představil aspoň eh, zeměpisný popis hm? tohoto místa. Sněhov se nachází v Českém ráji. Hm? Asi, od, asi 8 kilometrů od Turnova, jestli vám je to známý Asi 20 přes 20 km Liberce, hm? A je to vlastně horní část místa, které se jmenuje Malá skála, jestli vám to něco říká, na rece Jizere. Hm? No a toto místo má své kouzlo, ačkoliv dnes Malá skála dole se stává eh, turistické místo, když já jsem tam poprvé přijel, tak to moc turistické místo ještě nebylo. No ale tam, kde já žijí, tam naštěstí ještě to turistické místo není. Turisté se tam tak lehce nedostanou, protože cesta není moc dobrá. No a na tom místě máme momentálně k dispozici dvě dřevěnky a pozemek, na kterém chceme stavět meditační centrum, které chci v tomto večeru jako představit, hm? Tak požádal bych tady Tomáše nebo koho, aby... Chtěl bych též v rámci toho představení místa trochu představit svou práci, o kterou se snažím. Nepr od té doby, co se nacházím zde v České republice, zjistil jsem, že vlastně Postrádáme pevný základ i v, v překladech, hm? které by vysvětlovaly duchovní na, nauky hm? v jasném jazyce. S, většina překladů je není moc vysoké kvality a není z originálních jazyků, tak jelikož jsem se dlouhou dobu zabýval studiem orientálních jazyků a strávil jsem skoro polovinu života tež v Orientě, tak bych chtěl toto místo tež použít... Hm? Tomu, že já sám se budu věnovat částečně překladům. Teď v poslední době jsem přeložil dvě díla: Vystání víry v Mahajánu z... a o zvázání uznů. Hm? No a v budoucnosti doufám, že tyto dvě díla budou doufám ne v tomto roce, v příštím roce vytisknuté na Tajwanu, jakožto darma, zdarma. Stejně tak, jako jsem pomohl k vytištění Rozprav buddhy v poslední době a k jiným dílům, které byly tež vytištěné na Tajwanu. A tak máme možnost na Tajwanu, kde jsem dlouho žil, zdarma vytisknout překlady buddhistických jako kompetentní překlady buddhistických děl a já bych chtěl, aby zde účastníci, nebo ti z vás, kteří se duchovními vědy zabývají, nebo studiem sanskritu, pály, e, tibetštiny a tak dále, tež se zúčastnili tohoto projektu hm? a e, Jestliže budeme pracovat v kolektivu, jsem přesvědčen, že v budoucnosti můžeme produkovat kvalitní překlady duchovní literatury, které jsou též předpokladem pevného základu duchovních věd tady u nás. Všichni s tím souhlasí? <laughs> tak teď se vracíme k projektu než jako jsme to nainstalovali, tak jsem jenom několik slov, protože tady naše mniška Dama Ráma dala do Facebooku projekt Sněhov a tam napsala, že dnešní večer bude na téma rozvázání úzdů, což je poslední sutra, kterou jsem přeložil. a uvedení do eh, jako eh, projektu na sněhově, s kterým jsme začali. Takže jsou vlastně, jedná se o dvou věce. Tak jsem nezbývalo mi nic jiného, než se zmínit o mých eh, překladatelských aktivitách. Ne? A po ukončení tohoto programu než eh, s tímto večerem ukončíme, řeknu o tom něco víc a skončíme společnou meditací. Dobrý? Všichni spokojení? Znáplní večera? Tak teď požádáme tady kolegu Tomáše Sivolka, aby já na to nevidím, tak aby představil toho, co bude ukazovat. Hm? Ten projekt který tady vidíte. Tak, a můžete se podívat je vytištěnej tam pálnotě deska, který kolujou. Tak vlastně v sobě obsahuje to stroji dole, kuchyň, jídelnu a nahoře mrytační halu a dva pokoje pro učitele, který jsou v této vybaveni. A mrytační hala je Zhruba pro 30 meditujících, asi tak pro 20 slyšících. Což mělo kapacitně tak nějak vycházet. A ubytování je tam pro mě lidí, a část lidí bude spát vycházejíc se nahoře a vracet se dole, To tam znáte, v těch dřevěnkách, jak říká Projekt je namalovaný, teď je ve fázi, kdy se uh, vyřizují papíry, který poběží asi celou zimu, takže je dochráněná oblast. A na jaře by se mohlo začít stavět. To je všechno? Krátce. <těk> Ještě ukázal si nějakých pánů. Koluje ten, koluje to a já to... Tak my počítáme s tím, že práce na meditační hale budou pokračovat asi dva roky. Za dva roky by to mělo být uh, ukončené. Teď uh, zatím potřebné fondy, které, aby jsme mohli začít na stavbě pracovat, jsem vlastně dostal od věřících v Číně. Tam jsem vlastně začal formulovat ten svůj projekt na sněhově. a když jsem učil na univerzitě v Hongkongu, tak Mí studenti se projektem natchli a uspořádali různé dobročinné akce pro tento projekt a na základě toho, co vlastně eh, ti mý studenti a jejich přátelé eh, jako získali, eh, mohlo, eh, můžeme vlastně vůbec eh, s tímto projektem začít, ale Doufám, že tento projekt nebude čínská záležitost, ale že to bude záležitost náš, naše. A že lidi zde poznají důležitost tohoto projektu a tež umožní to, aby byl úspěch. A bude úspěch tím právě, že eh, lidi eh, tam poznají to, co hledají, a že je to obohatí a že do toho taky něco dají. A já doufám, že v příštích letech jako tyto tři objekty, které máme k dispozici, je základ a že zájem o toto místo se rozšíří a že v budoucnosti meditující jogíni též se budou snažit, aby jsme získali další objekty v okolí. No a postupem času doufám, to je jako můj cíl, že na Sněhově a v okolí bude vlastně komunita meditujících, která bude in inspirací hm? pro eh, tady duchovní lidi, lidi v České republice. Hm? Tak, eh, momentálně, jak říkám, máme tři objekty k dispozici, ale doufám, takže v budoucnosti jich bude víc. No vlastně tři objekty, ještě ani nemáme, na třetím objektu musíme začít pracovat. A aby jsme tuto práci ukončili, potřebujeme samozřejmě podporu, protože to, co máme, je vlastně základ, ale budeme tam potřebovat jež vybavení a tak dále. No a já se budu snažit dále, neboť jezdím často na Dálný východ a Dálný východ. Má velký zájem, obzvláště v Číně, o duchovní aktivity tady. Tak doufám, že získám více podpory, takže bude možnost i nákupu dalších objektů v blízkosti, které vlastně umožní rozšíření našich aktivit. Ale zatím, jak Tomáš tady vysvětlím, jestliže vše půjde tak, jak si představujeme, během dvou let bude možnost pro 30 meditujících a 20 cvičitelů, 20 cvičenců a cvičitelů, aby toto místo využili a obohatili ho svojí přítomností. No a jelikož objekty spravovat není lehké. Co budeme potřebovat je tež nějakého zprávce, který tam bude žít a o ten objekt se starat, protože já často jezdím a na každý pád by tam někdo měl stále žít který se o to místo bude starat a kterého doufám že nadace bude schopná i finančně podporit. Ještě jsme sice nikoho nevybrali, no ale to je náš plán a e, tento plán zase je uskutečnitelný na základě podpory lidí zde, Co bychom ještě k tomu měli dodat? Tak teď dáme místo pro dotazy. Hm? Nějaký dotaz, kdy, který by mi umožnil dále objasnit, vlastně, o co se jedná. Chci to, tam dělat? Tam je vlastně ten původní takhle ta, původní mhm to bude jakoby za na ulici. Já si to s tím, ten tak tam je je to asi takhle. Jedna chalupa je nahoře, Nahořeno. jedna chalupa je dole a vedle té chalupy, která je nahoře, no. jsme získali jako kus půdy. Není to moc velký, ale je to, ale ta, na té půdě předtím byl už dům. Nebo taky drvěnka. Právě proto, jelikož je to chráněná oblast, doufáme, že získáme, nebo už jsme, prakticky jsme na cestě k získání povolení, že tam můžeme znovu stavět. Mm -hmm. Ale ta stavba bude daleko větší než ta původní stavba. No a teď, jestli eh, jako to úřady to, uh, to přijmou, to je taky otázka. No? Čili to bude potrebovat jisté běhání. Obzvláště máme problém s ochranou lesů, podle které se nesmí stavět 25 metrů eh, v blízkosti stromů, hm? což eh, taky může být problém. Hm? Ale myslím, že od ostatní všich, všechny úhrady, včetně starosty a tak dále, stavební úhrady, se k tomu staví pozitivně, takže je největší pravděpodobnost, že na jaře příštího roku bude jako pozemek vykliděn a připraven na stavbu a základy. A dnes tyhle ty jako se staví velice rychle, takže do dvou let, když tam bude základ, do dvou let to bude hotový. A na ty základní práce myslím, už máme jako na ten začátek máme dost, aby jsme s tím sebedůvěrou začali. Jak pak se jmenuje nadace? Nadace se jmenuje Shantavana, což znamená v sánskrytu utišení les nebo tichý les. Lepší čeština než utišený, asi tichý, ale doslova to znamená utišený les, co je hezčí. Mně se líbí utišený les líp než tichý les. Někdo mě říká, že utišený les není dobrá čeština. co no ale... třeba stichlý? Stišený. Utišený je, když utišíš dítě, že přijdeš ten to... les plné rovozní a to úplně. Tak to češtináři musí něco vymyslet. Stišení. A nebo no. stichlý? To je to, ty je vždycky. Stichlý nebo... No, nevímám pravdu. St... No, tichý je asi, asi nejlepší češkina. Nejlepší. Nejjednodušší, jo. A nadace se jmenuje Dama Dýpa. A to se na tom se Aha, tak ta nadace se jmenuje Dama Dýpa, což taky není špatný, protože Dama Dýpa... <laughs> Dama dýpa znamená vlastně doslova, dýpa má v páli, já jsem byl původně teravádový nich. v páli dípa má dva významy. Jeden je lampa a druhý je ostrov. No a dama, jak všichni studenti buddhismu ví, má mnoho, mnoho významů. Hlavní zde možná je pravda, čili ostrov pravdy neboli, nebo světlo, pravdy to není tady špatné místo, špatné jako jméno pro nadaci. Takže se to jmenuje Damadýpa, ale my to eh, můžeme počeštit, jakožto nadace, ostrova, pravdy nebo takového. A my eh, Máme představu, že ze Sněhova nějaký ten malinký, malinký ostrov pravdy uděláme, kde v tom smyslu, že ti lidi, kteří tam budou směchovat, tam pravdu budou hledat. Hm? Pro já jsem tě chápal, Tanata si se jmenuje Damatipa nebo Šantamane? to meditační centru se jmenuje Shantavana a ta nadace se jmenuje podle mýho mnižskýho jména, které je Dama Deepa, ale znamená Ostrov Pravdy a počeštíme to. Ty proti to unisla, že to počeštíme. Já se zeptám, stav bylo staví firma, anebo možná čiolít ruce dílu? Právě, to je výborná otázka. Já děkuji Míše, že se jí ptala. Stavba, samozřejmě, my lajíci na to nestačíme, takže musíme samozřejmě pozvat nějakou firmu na to. Já nevím, jestli už se na tom pracuje, jaká firma už, jako ten architekt, jakou firmu on vyběhá zná. Ale... Samozřejmě ty výdaje budou daleko menší, když my přidáme ruce k dílu. Chci, hm? ne, naše neopatřované dama nějaké kontakty, kde by se něco organizovalo? naše Dama Rama je, kromě jejich jiných schopností, je velice dobře informovaná, co se kompítru týče, tí, nebo nebyť je učila, ona vystudovala pedagogiku a učila komputery tež v rámci pedagogiky, tak ona vymyslela, oproti mně, já jsem analfabet kompítru, ona vymyslela, že udělá webové stránky pod jménem Sněhov projekt. Pak Facebook. Ve Facebooku je také, kromě našeho indického společného projektu, na kterém jsem, které jsem úspěšně pracoval poslední léta. Tento projekt je velice úspěšný a naše centrum v Indii už jako běží. Doufám, že naše, náš projekt v Česku bude též úspěšný. No a eh, dama ráma na to bude ministr propagandy projektu a udělá na to webové stránky a dá do toho všechny ty informace a všechno o tom, co je třeba, co máme a co ještě nemáme, eh, jaký je stav účtu a kolik eh, vydáváme a kolik ještě musíme vydat. Hm? No a všechny tyto. Informace budou k dispozici na, eh, myslím, na webových stránkách. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. A ah. mm. ah, webové stránky ještě nejsou, ale je na Facebooku. Hm? Na Facebooku můžete najít projekt Sněhov, ti, co Facebook používají, a tam už jako. Dama Ráma dala ty základní informace, které teď se vlastně rozšiřují prakticky každým dnem díky velkému úsilí našeho kolegy Tomáše Sivoka, který opravdu nezahálí. A já mám plnou důvěru k tomu, že on opravdu ví, co dělá a vše, co dělá, bude k prospěchu mnohých hm? tak já se budu snažit pracovat více z duchovní stránky k prospěchu mnohých no a doufám, že najdu další lidi a už jsem našel který budou pracovat k prospěchu mnohých tež ze stránky praktické na kterou já nejsem zrovna moc připraven. Neb většinu svého života jsem strávil v klášterech. a co se týče počítačů a firem a jak je hledat a co s nima dělat, tak to nemám žádnou zkušenost. Musím samozřejmě se obracet na druhé. Naštěstí máme tady míšku Damarámu, která to věci zná ale zase neumí česky tak byste jim měli podporovat aby se česky naučila <laughs> you don't yet, so encouraging others to teach you Jo, důležitá informace, kromě administrativních schopností a schopností používat komputer a dělat webové stránky a filmy. Ona též udělala několik filmů v Americe. Ona má tež dobré znalosti v čínské medicíně a v alternativní medicíně a my tež věříme, že vlastně duchovní vědy není nic jiného, než vědy o zdraví, zdraví duchovní a zdraví tělesné se nedají striktně oddělit No a naše mniška Dama Ráma má dlouhou zkušenost, no, ne tak dlouhou možná, ale velice intenzivní zkušenost ve studiu čínské medicíny a alternativní medicíny, kterou též hm, chce použít eh, v rámci tohoto centra. Takže eh, tam též máme v úmyslu pozvat. Eh, kompetentní učitele čínské medicíny nebo indické medicíny a aby udělali kurzy a Dama Rama bude e, pro nás dělat kurzy e, v tomto směru. Hm? Tak se máme na co těšit. Prosím. No teď momentálně já sám osobně musím bohužel odcestovat. Hm? Takže já tady nebudu do Března a odcestuju příští týden. Hm? No ale za mé přítomnosti tady Tomáš Sivok, který je opravdu požehnání, bez kterého asi tento projekt by nebyl uskutečnitelný. Na no a ten, jako mě bude je vlastně místo předseda té společnosti, kterou jsme založili a bude vést vlastně to jednání s úradama, které je předpoklad toho, že na začátku příštího roku, nebo možná i v zimě, začneme vlastně vyklízet ten pozemek a pozveme firmu, která dá základy na tu meditační halu, kterou budeme stavět. No a na to budeme potřebovat určitě zorganizovat nějakou brigádu. Dnes Počasí je na světě nejenom u nás, je nevyspytatelné. Takže někdy občas bývá zima teplejší než podzim. Hm? Tak je, není vyloučené, že už začneme jen v zimě s těmito pracem. Záleží na, na tom, jak brzy se nám podaří všechno s úhradami sformalizovat, tak, aby jsme mohli začít. No a já doufám, že se to odehraje už touto zimou. Hm? Ty předpoklady na to jsou. Hm? No a ty finance na to, aby jsme eh, pozvali firmu a ta položila základy a začala s tou stavbou, na to taky máme. Hm? No a já teď během své návštěvy zase Dálného východu se snažím, budu snažit sehnat sochu, která se bude hodit pro tu meditační halu a jisté obrazy a dekorace, které tu budoucí meditační halu jako zkrášne. Jo? A takže eventuálně na Facebooku taky si že jenomá nějaké číslo kontakt, když bychom chtěli přispět? Určitě teď už ta organizace existuje, má konto, na které je možno předávat příspěvky. To konto bude vystavené někde, tež na internetu doufám, je bude vystavené ve Facebooku, na všechno všechna vysvětlení o tom, co se vlastně děje a kolik jako všecko stojí a to bude nějaký průhledný účet, ke kterému každý bude mít přístup. No a tak kdokoliv chce přispět, nebudou v tom, my doufám, žádné zábrany. No a jestli vše půjde tak, jak si Členové naší komise, kterou jsme založili, která bude tento projekt spravovat, si představují, tak do dvou let bychom už mohli jako aspoň s tou meditační halou skončit a začít dělat kurzy tam. No a já se o to postarám, že v budoucnosti pozvu nějaké kompetentní učitele, který v tibetské tradici, v čínské tradici, v tradice, tradici, které který tam můžou tež působit a to centrum obohatit a lidi inspirovat. No a sám, jelikož teď se Zaměstnán různými projekty no, s, spojenými s překladem buddhistických děl a možná v budoucnosti i e, různých traktátů jogy, no, tak e, doufám, tež, že budu pravidelně hm, v tom centru vysvětlovat vlastně ty ty věci, co překládám, a dát k ním jisté praktické instrukce k tomu, co vysvětlují. Obzvláště v posledních letech jsem se zabýval filozofií a praxí školy pouhého vědomí, což je vlastně v jistém smyslu základ pochopení zenu a tantrické tradice. No a teď se snažím překládat ty základní texty, které této škole, které jsou vlastně, dá se říct, základ hm? pojetí této školy eh, praxe jogy. Hm? No a na univerzitě od eh, Března příštího roku budu vykládat šestou kapitolu té sutry, kterou jsem přeložil, sutry rozvázání uzlu. No a to je vlastně kapitola, která vysvětluje praxi šamaty a vypašany, praxi utišení a vhledu z hlediska pochopení jogy ve smyslu pouhého vědomí. Tak doufám, že též v budoucnosti bude zájem o ty věci, které překládám. No a e, vynasnažím se je vysvětlit, jak říkám, z praktického hlediska, aby to nebyla jenom teorie, ale též, aby v nich lidi mohli najít. Jistou, jisté hlubší pochopení duchovní praxe. Dobrý? No a já z mých, přestože moje znalosti jsou tak omezené, mám dojem, že ty preklady, které existují, ještě nedávají Češtiny nedávají žádný pevný základ a nejsou spojené s vysvětleními, které by dali pevný základ pro vlastně rozvoj praxe duchovních věd ve smyslu hlavně buddhismu. No ty, to písmo a pochopení písma je velice důležité. No a tak Doufám, že mnoho z nás pochopí, jak je důležité, aby zde byly kvalitní překlady budistických děl. No a tež v, toch, v těch projektech přispějí. Já doufám teď, jelikož jsem, mám jisté spojení s Jamian Kience který je tež podporuje náš indický projekt, je členem komise našeho indického projektu, takže tež bude podporovat tento projekt překladu buddhistický děl do češtiny. Hm? Hm? A tež Biku Bodhi, můj dlouholetý přítel hm? určitě bude náš projekt podporovat, o tom není pochyby. <laughs> no a kdy ty dva texty vydou? Byť je ten překlad hotový dva roky. No teď jedu na Taiwan, tak vydám první to eh, rozvázání uzlu, no a pak musím projít znovu těma tvýma korekcema a pak vydám. To. S tou předmluvou, protože to to nemá smysl, ne, teda má to smysl, ale... Nebude to, tak No, tak udělám určitě. Takže příští rok to vyjde, myslíš? Příští rok to vyjde. No a já jsem se pak chtěl zeptat ty, ty studenti, co podpořili finančně to centrum, to jsou Číňani anebo Tajwanci? Číňani, číňani, Číňani. A číňani To znamená zále... Číňani a Tajwanci tež. Tak. No já jsem tam dal tež jisté své fondy, které jsem získal učením různých kurzů hm? a i svůj plat, vlastně, co jsem dostal na univerzitě. No takže se trochu se snažím, aby do toho taky něco dal. Hm? Takže v Číně už mě náboženská spolupoda... V Číně je náboženská svoboda v tom smyslu, že můžou vydávat buddhistické spisy, v tom nejsou limitovaní, ale nesmějí kritizovat vládu. Ale, ale můžou praktikovat, mají tam buddhistický klášter. Můžou, můžou, praktikovat, jo. Mm -hmm. jo. Pokud eh, nekritizují eh, systém, tak vlastně mají s tou svobodu, už nemusí jako dříve požád mít oficiální povolení k tomu, aby se stali mnichy, můžou se ho sami rozhodnout. Tak to teda, te ta Čína se moc nezachovala, protože ta kvůli Dalajlámovi se málem zbláznila a chová se velice nepěkně do Čina. Já Nevím, jestli to zaregistroval, ale... Trošku jsem zaregistroval. To nevypadá na takovou jako velkou toleranci, takže že nám zakazují jako bavit se babice Dalajlámu. Až tak daleko, jo? To je tady velký bouře, kvůli tomu, že se někdo zvládět, ministr kultury s z že nám při zavřou kohoutky finanční. V Číně, jestli někdo z vás je trochu familiární ze situací v Číně, v Číně mají Fobii, že se jim to rozpadne jako Sovětský svaz. Aha, aha. A tak v televizi ukazují jako Mongola, Tibetana a muslimána, nějaký. My jsme jedna rodina. <laughs> tak oni se bojí, že se jim to rozpadne. No a pak by Číňanů je strašně moc no a vlastně Víc než třetina jejich území je obývána těma menšinama. A když to ztratí, no tak to pro ně bude velká. Rána. No jo, svět je komplikovaný, no ale. náboženská svoboda samozřejmě v Číně není. Hm? Protože jakmile se sejde mnoho lidí pohromadě, tak už tam je asi něco jako v 80. letech nebo v 70. letech tady, tak už je tam určitě někdo, kdo je informant. Jo? A to každý ví, víceméně. No ale jako texty už o buddhismus a Čínské náboženství je zájem a číňan, i čínským jako úředníkům je jasné, jestliže nebudou podporovat domácí náboženství, no tak Čína za chvilkou bude islám a křesťanství, protože ty jsou velice aktivní. Když jsem byl v kláštere, v, v provincii Tiangsí, kde jsem nějakou chvíli učil taky, tak tam v okolí, přestože to je velký klášter, kde je mnoho mnichů, v okolí většina lidí už jsou kresťani. Já jsem šel to je jako zvyk mezi buddhisty, že se zdraví tobo, a oni se na to bych. Vůbec se jim to nelíbí. No, tak to, to křesťanství a islám pronikají strašně rychle. Také. Teď už je jim to jasné, jestli nebudou podporovat ten buddhismus a konfucianismus, konfucianismus, taoismus, takže. Eh, Vlastně to, co je čínský, už dneska si mě stěžovali starší lidi, že dnešní mladí, mladí Číňané už vůbec nejsou Číňané. To se děje. Stejně tak mladí tibetané už vůbec nejsou Tibetějné. V případech i my víme víc o Staré Číně než Číňani samotní. V Číně si zbagrovali všechny staré památky, no teď jezdí, oni mají peníze, tak jezdí sem, <laughs> co dívat na staré domy, protože v Číně už žádné staré domy skoro nejsou. Všechno zbagrovali. Představili to z betonu a ze skla. A udělali teď nově, různě, ty starý města. A to je jako z, z betonu a ze skla, jako kopie toho. Co... Stejně tak jako v Německu, ty zbombardovaní starý, tak to udělali jako a ty staré budovy už skoro nejsou, tak jezdí sem teď se dívat na, na staré věci. já se koukám, všichni jsou v kontemplativní náladě, tak si můžeme zameditovat, jestli nejsou žádné otázky. Představil jsem ten projekt k spokojenosti všech, nebo ještě jsou nějaké otázky? Do jaké míry to bude stavba ekologická? Jak se na to? do maximální míry. A co je maximální míra? Tak myslím, že ta teplá voda tak bude na solární energii. To máme v plánu, ne? No a teď on záleží taky na financích, protože aby to bylo 100% ekologický, no tak to podřezuje taky, že? Ne, ne, ne. Probojoval jsem při básevné bazdění, nebo prostě jsou tu různé techniky, androidové kamery, ten architekt je ten architekt je k tomu nakloněn, ten je velký. No a máme druhláho, který je náš blízký přítel, taky přítel to architekta. No a ten má zkušenosti s tím s ekologickým stavěním. Tak všechno vlastně závisí na nás, že? Jak, kolik o tom my víme a jak tu znalost můžeme použít. Protože tu firmu, co vezmeme, tak ty o tom taky určitě nemusí vědět, o těch, jak to instalovat. Oni to dělají dneska sériově, jo, ty věnky. Je to tak? No tak vlastně to závisí na všech z nás, kolik o tom víme a kolik do toho dáme a jak si to promyslíme. Jak se na to dívá pan Vítek? je nakloněné určitě vaší stavby. Já myslím, že si měla na mysli slavněný místa a takhle. to tak konopnou. Cidad. Ale podle toho, jsme my máme zkušenosti dělat našich center, tak my se to fakt výrazně protraží proti normálnímu stavbem. a to je jako řádově, projnásobí. Je to fakt daleko náročnější, než normální stavba za dřeva, která je už taková, jako, jako chci teže vážit tím, že tam budou chodit pěšky, že tam to je dobré, tam. Co říkáte? Nějaké nějaký parkoviště, na to je tam taky nějak má být, he? že jo. Menší parkoviště. No tam svět je do vaše sta pro hasiči a plníky, tam se to aby to mohli. Jo, ona je to všecko nějak komplikovaný ten systém úhrada. Ne, ne, ne, to nechceme, tam nechceme. My právě chceme, aby to bylo trošku venku z toho turistického ruchu, aby lidi tam nacházeli ten ostrov ticha. Proto se to jmenuje, proto se to jmenuje Tichý les nebo Stišený les. A no, kdyby tam byla asfaltka, tak to by byl základ pro eh, kon, konec tichého lesa. <laughs> No já si představuji, že budu pokračovat v té překladatelské aktivitě, kromě praxe a učení. No a že pro tuto moji práci tež najdu lidi, kteří mají stejný zájem. Hm? Ideální je, kteří studovali orientální jazyky, jako já. No a že uděláme jistý kolektiv, který Může mít bázi tež na Sněhově a ten jako se bude zabývat výlučně překladatelskou činností. Hm? Že uděláme jistý projekt na překlad těch děl, který považujeme za nejdůležitější, obzvláště pro hlubší pochopení praxe, utěšení a hledu. Hm? No a, eh, bude na tom pracovat, aby to všechno nebylo na mě. Příští rok. Příští rok určitě, no ale příští rok tam budou ty práce, takže už to nebude tak tiché místo, myslím. Ale uvidíme, podle situace něco můžeme udělat, proč ne. Ale tím, že tam nastanou ty práce, prostředí se asi změní. Bude. Tak doufejme, že do dvou roků to bude připravené pro aby jsme mohli začít jako. Aktivity na širším měřítku, ne jako dosud, maximálně pro těch patnáct lidí. Větší kapacitu tam nemáme. A já hlavně Doufám, že vytvořím prostředí pro to, aby si tam seriózní meditující mohli udělat individuální dlouhodobý retreaty. Hm? Tež. Kromě těch kurzů. No a ta meditační hala bude mít tež eh, eh, terapii, hm? místnost, kde můžou na delší dobu yogíny, jako prožít ve tmě, meditovat ve tmě. No a to je začátek. V budoucnosti snad se to. Je možnost, že nakoupíme v budoucnosti, už mám jisté známosti, že nakoupíme nějaké další objekty v tomto, nebo ti individu, které jsou nám, nám naklonění, že si koupíte eh, tam pozemek nebo objekty. No a tím pádem bude možnost eh, dlouhodobého zásedu, hm, obzvláště pro pokročilejší joginy. po eh, kompetentních učitelů. To je, co je u nás potřeba. Takže já počítám, že to bude pro lidi, kteří prostě se seriózně těmi věcmi zabývají, nejenom nějaké kurzy pro začátečníky, kteří nemají velký přínos. To sútra, co jsem přeložil teď, to se jmenuje Sándin Irmoučana sútra. Je vlastně základní sutra té školy, o které jsem se zmínil, pouhého vědomí. Ti, kteří z nás se nezajímají buddhismem, tak v Mahajánové buddhismu jsou dvě hlavní filozofické školy, takzvaná Madhyamika, což je. Nágar na Aryadeva, hlavně Shanti Deva a tak dále. No a škola pouhého vědomí, což je Maitreya, Asanga, Vasubandu v Číně, Xianzang. No a ta sutra rozvázání uzlu nebo odhalení tajemství se to též překládá Sándy má význam jak tajemství, tak uzlu. A Nirmoučana je jak odhalení, tak i vysvětlení plno různých významů. V sanskritu jedno slovo může mít mnoho významů, proto mnoho různých překladů je možných. Ta sutra rozvázání uzlu, tak jak já jsem to nazval, je vlastně základ pro filozofii pouhého vědomí obzvláště po traktát Yoga Čára Šástra, což je vlastně nejdůležitější dílo o meditaci v čínském buddhismu vůbec, a i v tibetském buddhismu. Je základ vlastně pochopení praxe šamaty a vypašany, utěšení a vhledu v severní tradici. Hm? No a z, této, z tohoto traktátu tež vlastně překládám. Začal už jsem překládat, když jsem byl na Tajwanu. A chci přeložit to. Je, ten traktát je ohromný, to je ještě daleko, myslím, daleko víc. Ještě objemnější než Visudimaga, což je vlastně hlavní traktát o meditaci v tradice. tradici. No a e, doposud většina z tohoto díla nebyla přeložena. No já v budoucnosti chci právě, budu o tom tež učit trochu na univerzitě, budu překládat z toho e, to díla, obzvláště tu šrávaka bůmy a bodhisattva bůmy, tu e, praxi Posluchačů a praxi Bodhisatthu hm? a to pojetí této praxe v tomto traktátu. Tak to, to taky je moje, můj plán. Hm? A to navazuje vlastně na tuto sutru, kterou jsem teď přeložil. No a částečně už jsem to přeložil, Tu Bodhisatthu, šrávaka Bůmi. Hm? To už částečně je. No a tak snad postupem času to tež vydáme. Když lidi o to budou mít zájem, no tak možná také budu na to téma moc na sněhově dát nějaký eh, trochu systematické vysvětlení. Hm? No můžeme to vydat. Jestliže tento projev bude projekt bude úspěšný, tak snad i v budoucnosti můžeme eh, se Jestli se zmůžem, tak založíme i edici, hm? edici pod jménem e, utiš, Tichý les nebo pod jménem Ostrov pravdy. No a budeme vydávat, hm? e, doufám, kompetentní překlady ze buddhistické literatury a vůbec z literatury, která navazuje na tradici jógy. No, ale to jsou písně budoucnosti. Doufejme, že se stane ta budoucnost přístupná. Zatím jenom plány. No, ale něco na tom jsme začali. No, a když budeme mít podporu, no tak ten začátek rozvineme dál. Teď důležité je, aby byly ty informace, no o to se bude snažit tady mnížka e, Damarama, takže Tomáš Sivok má jisté zkušenosti s počítačem, no a dáme to jako na veřejnost. Hm? Dobrý? Tak teď máme devět hodin, tak já navrhuji, že si sedneme na chvilku, pak když tak... můžeme si něco zarecitovat nakonec. No a tím skončíme tento večer S sebze tím, že se vynasnažíme. nejenom my, že jsme jako členové komise, která tento projev zpravuje, ale že mnozí z nás, kteří se o duchovní vědy zajímaví, že tento projekt budou podporovat a stanou se tím pádem částí tohoto projektu. Protože vše závisí na nás. To, jaký jsme, tež závisí na nás. To, jaký budeme, tež závisí na nás. A to jak žijeme a v čem žijeme, v jakém prostředí, to závisí na nás, ale my sami toho moc neuděláme. Ale když nás bude víc, čím víc, tím líp. Můžeme udělat mnoho, žijeme ve společnosti, která dovoluje to, že když nás bude víc, můžeme něco udělat, jenomže bohužel v těchto částech světa nemáme schopnost se zorganizovat a nemáme schopnost spolupracovat. No to je naše slabina, to je třeba vidět. Hm? No a doufám, že tento projekt a naše malé, malé snažení též povede k tomu, že se začneme lépe Ti lidi, kteří mají tyto zájmy, se začnou lépe organizovat, spolupracovat. No a když nás bude víc, tak postupem času se nebudeme bát vrkanic ani Číňanu. <laughs> Jak tady říkal Roduš to Mizer, Tomáš, číňani jsou hrozní. Nic není hroznýho, když víme, kde stojíme a kam jdeme. Je to tak? tak dáme zase 15 minut meditace, pak si zarecitujeme. Někdo má nějaký návrh, co bychom si měli zarecitovat? Pavel má něco na jazyku. Hm? Dáraný velkého soucitu. velkého soucitu a pak se s láskou a soucitem rozejdeme a Zůstane u toho, že eh, poznali jsme se, no a eh, kontaktat je a ty informace o tom projektu budou k dispozici. No a všichni samozřejmě přítomní se můžou stát části tohoto projektu. Hm? Zábrany v tom nejsou. Ty informace všichni dostanou, tak teď záleží na nás, jak toho všeho využijeme a co s toho uděláme. My se budeme snažit v rámci našich možností, ale naše snažení jenom může uspět, jestli najde ocenění v druhých. Tak ukončíme dnešní večer mantrou velkého soucitu a velkité šváry a rozejdeme se, doufám, v pohodě, v míru a se přece tím, že se budeme snažit udělat něco pozitivního pro sebe a pro ostatní. Namo, ratnatraja, já. Namo Arya, Avalo ya Bodhi ya Maha ya Maha Karu, Nikaya, Om Sarva, Bajeshu, Trana, Karaja, Tasmai Namaskritya, Imam Arya, Avalo Tava, Nila, Kanta, Namo Hridayam, Ava Taishyami, Sarva. Arta, Sadhanam, Shubam, Ajajam, Sarva Bhutanam, Bhavamarga, Vishudakam, Om Tat, Yatha, Aloke, Aloke, Loka, Mati, Atikrante, He, He, Hare, Maha, Bodhi, Sattva Smara, Smara, Hridaya, Kuru, Kuru karma, Sadhaya, Sadhaya, Duru, Duru, Vijayante, Maha, Vijayante, Dara, Dara. Dharendrae Chala, mala, vimala, amala, mukti Ehi, ehi, loke Raga, visham, vinášaya Dvesa, visham, vinášaya Moha, chala, visham, vinášaya khulu khulu mala, khulu khulu mala Bulu, Bare padma, nabha Sara, sara, siri, siri Suru, suru, bodhiyá, bodhiyá Bodhya Bodhaja Nila, Neela Kantarsana Prahadaya, Swaha, Mahasidhai, Svaha Sidha Yogeshwaraya, Swaha Nila Kantaya, swa chakrayuktaya, swaha padmahastaya, swaha Shankasubhanaya Bodhanaya, Swaha, Vama disha stita Krishna Jinaya, sva Vyagra Charma Nivasanaya, Swaha. Namo Ratna rája, namo ária avalo kitejšvá om sidiantu mantra pádája, sváha. Tak děkuji za pozornost a nashledanou v lepších časech. Mm. <laughs>